дізнатися правду, але далі відкладати просто нечесно. От би повернутися назад і змінити всі правила. Як же Мелені хотілося, щоб не було того жахливого договору, розлучитися, що вона завагітніє. Але за майже вісім тижнів їхнього подружнього життя Беллі жодного разу не показав, що його якось не влаштовує саме ця частина їхній угоди. Він говорив про спільну опіку над дитиною, яку вона, можливо, вже носить. Але він завжди хотів розлучення. Що ж, зараз вона зробить тест. І за кілька хвилин буде готова відповідь. Так написано в інструкції. Мелані згадувала останній тиждень. Усвідомлюючи, що кохає Белі, вона дивилася на нього іншими очима. Намагалася закорбувати в пам'яті все. Усе, що раніше сприймала як щось... Само собою зрозуміла. Чудові спогади Його прекрасна усмішка Дивовижні ямочки на щоках, Сріблясто синій близько чай Господи, як же все могло так переплутатися Я ж не збиралася закохуватися в нього Коли він став таким, що в нього неможливо було не закохатися Вона ж думала, що їхня давня міцна дружба Захистить її від кохання Виявилося навпаки Саме через цю дружбу і виникла їхня глибша, повніша близькість. Майже злиття щось нищівне. Що ж, можна подивитися тест. Якщо є вагітна, смужка стане рожевою. Якщо ні, синію. Глибоко зітхнувши, Мелані швидко глянула. А там, там була яскрава рожева смужка. Хвиля величезної радості накрила її. «Вагітна! Вона носить дитину Белі!» Ця нестримна радість, неймовірне щастя раптом змінилися усвідомленням того, що їхню угоду виконано. Свято закінчилося, вона вагітна. Настав час залишати дімбелі, Настав кінець їхньому подружжю. «Може, повторити тест через тиждень?» Мала нічила, що іноді ці тести дають помилкові результати. Але хоч така думка й майнула в її голові, вона розуміла, що не чекатиме тиждень, не повторюватиме тест. Чекати ще тиждень означає лише відкладати неминуче. А це неминуче все одно принесе біль. Станеться це сьогодні чи через тиждень. Гаразд, це не кінець світу. З цією думкою Мелені почала пакувати свої речі. Вони ж не розлучаться назавжди. Вони, звісно, повернуться до тих особливих стосунків, які були між ними, до того, як вони одружилися. До приходу Белі вона майже закінчила спори. Увійшовши додому, він подивився на коробки і валізи, а потім на неї. «Що це?» «Це мої речі». Вона намагалася говорити так, ніби нічого особливого не відбувається. «Ти виконав свою частину договору...» І якщо допоможеш мені завантажити все мою машину, я поїду звідси. А ти повернешся до свого холостяцького життя. Зачекай, не так швидко, вигукнув чоловік. Він плюхнувся на диван і провів рукою по волосю. Ти, кажеш, я виконав, отже, отже ти вагітна, закінчила Мелені його фразу. Я вагітна. Вперше, вимовивши ці слова в голос, вона відчула окриляючу ейфорію. Я зробила домашній тест на вагітність і отримала позитивний результат. Меллі, пробурмотів чоловік, потім схопився з дивана і стиснув її в обімах. Боже, мій, не можу повірити. Тому що, справді вагітні? Сльози застилали її очі. Вона сховала обличчя на його грудях. Відчуваючи спокій і впевненість від його рідного запаху Він так радів дитині Раптом він скаже, щоб я розпакувала речі, бо він любить мене найбільше у світі І хоче бути моїм чоловіком до кінця життя Розтиснувши обійми, ніжно дивлячись на неї, Беллі сказав Меллі, навіщо ж їхати сьогодні? Давай не поспішатимемо Ми разом заново облаштуємо твою квартиру Мелані мимоволі зробила крок назад треба приховати біль. Він хоче буквально дотримуватися договору, явно не збирається просити мене стати його дружиною, хоча зараз найвідповідніший момент. Насилу стримуючи сльози, Мелені глибоко вдихнула, щоб панувати себе було несправедливо з її боку засмучуватися, вона ж сама визначила умови їхньої угоди. Мені, мабуть, час повернутися до себе, до власного життя. Я волію переїхати сьогодні і спати у своєму ліжку. Що ж, якщо ти так хочеш... Вираз його обличчя був непроникним. Зараз завантажимо твої речі і поїдемо до тебе. Я допоможу все перенести і розпакувати. О, зовсім не обов'язково. Поспішно відповіла Мелані. Раптом у неї з'явилося нестерпне бажання, якнайшвидше залишитися на одинці. «Звісно, обов'язково!» – рівним голосом сказав Беллі. «Я не хочу, щоб ти піднімала щось важке наступні дев'ять місяців. Ти вже отримала висновок лікаря?» «Господи, Беллі, та я дві години тому зробила тест. Я збираюся піти до лікаря цього тижня». «Скажи мені, я хочу піти з тобою!» Вона кивнула. «Ти подбаєш про хитрунця?» Її очі знову стали мокрими. Мелані подумала про малюка, який завоював її серце в ту саму мить, коли вона знайшла його в далекому кутку фургона. Хитрунець гавкнув на кухні, почувши своє ім'я. «Звісно, я подбаю про нього». Беллі говорив дуже м'яко, розуміючи, як і важко не забрати цуценя собою. «Але ж ти з ним не прощаєшся?» Ми все одно бачитимуся щодня, дивитимемося фільми щоп'ятниці. Я пошукаю іншу квартиру з двориком. Вона взяла найлегшу коробку. За кілька годин вони вже були в квартирі Мелані. Там було дуже спокотно. Поки Белі переносив речі, Мелані вімкнула кондиціонер, відчинила вікна і спробувала зрозуміти. Чому місце, яке останні сім років було її домом, тепер здається таким чужим? Не відчувалося ні радості, ні полегшення від повернення сюди. Лише тягар на серці. Белі приніс останні речі. Швидше б він пішов, бо я зараз розплачуся. Ну, наче все. Він стояв біля дверей, тримаючи руки в кишенях. Все добре, що добре закінчується. Я вагітна. Мелані дуже хотілося, щоб він пішов. А я врятований від хитрощів конкурсанток. Чоловік витяг руки з кишень. Їй здалося, що він зараз візьме по моєї волосся або погладить по обличчю. Я цього не витримую, нехай йде. Беллі опустив руки. «Подзвониш мені завтра?» «Звісно», – відповіла Мелані. «Зрешті, найважливіше, щоб вони залишилися найкращими друзями». Ну, завтра поговоримо. Белі ще трохи потоптався біля дверей, і нарешті вийшов. Емоції переповнювали Мелані. Нестримна радість дійснення давньої мрії, вона нарешті вагітна, дивним чином поєднувалася зі спустошенням і відчаєм. Вона кохала Бейлі. Щойно за ним зачинилися двері, Мелені взялася розпаковувати речі, розставляти, розкладати їх по місцях. Це допомогло їй не плакати дві години поспіль, хоча найбільше на світі їй хотілося саме цього. Хочеться сподіватися, що ніхто не бачив, як ми приїхали. Мелані не була готова відповідати на запитання рідних і друзів, принаймні не сьогодні. Завтра вони з Беллі вирішать, що і як їм слід говорити. Закінчивши розбирати речі вже в сутінках, Мелені зварила суп і сіла поїсти на кухні. Тиша квартири тиснула і пригнічувала. Їжа до мій Беллі завжди супроводжувалася розмовами, жартами, сміхом, інколи повискував або тихенько гавкав хитрун. Томатний суп, з'їдений на самотію, повній тиші, ніяк не міг зрівнятися з ними. Сльози з'явилися, коли вона впоралася з половиною порції. Так, Мелані отримала те, чого хотіла, але за два місяці, проведені з Беллі, її бажання змінилися. Не дитину від Беллі вона хотіла. Вона хотіла його, Бейлі. Хотіла бачити його чудове обличчя, прокидаючись уранці. Хотіла засинати в його сильних обіймах. Хотіла кохатися з ним, ростити з ним дітей. Старіти разом із ним, хотіла... Мелані відсунула тарілку і її душили ридання. Сльози, які вона стримувала від ранку, прорвалися нестримним потоком. Вона дісталася до спальні, впала на ліжко і заридала в подушку. «Припини!» Переконала вона себе між схлипуваннями Ти не втрачаєш Белі. Він завжди буде у твоєму житті як батько твоєї дитини, він завжди буде у твоєму житті як найкращий друг. Вона покохала Белі, зробивши тим самим жахливу, непоправну помилку, її серце це знало. У глибині душі Мелані розуміла вона вже ніколи не зможе любити його як друга. Вона втратила не лише коханого чоловіка. Вона втратила найкращого друга. Прокинувшись рано вранці, Беллі виявив, що притискає до себе подушку Мелані і вдихає її запах. Чоловік роздратовано відкинув подушку. Треба змінити постільну білизну. Тільки так він зможе відвикнути від її запаху. Мелані стала щоденною звичкою його життя тому так важко прокидатися, не знаходячи її поруч. Повернувшись на спину, він втупився в освітлену сонцем стелю і замислився над усім, що сталося. За останні 24 години в нього не було ні часу, ні можливості осмислити і оцінити потігі. Слова Меллі про те, що вона вагітна і повертається до себе, приголомшили його. А потім усе закрутилося. Після того, як вони перевезли речі, він повернувся додому, зателефонував Тарен Ротман і попросив приїхати, бо одна з його корів телилася. З Ротман Ротмана Белі повернувся після півночі. Звісно, Мелі вдома не було і бути не могло. Але Белі здивувався, наскільки це його засмутило. Він був схвильований. На світ з'явилася нова істота, нове теля. Йому дуже хотілося поділитися з Меллі своєю радістю. «Ну що ж, це ж можливо», – сказав собі Беллі. Коли вона подзвонить, він розповість їй про вчорашні події, запросить увечері повечеряти в кафе, якщо вона захоче. З цими думками він виліз із ліжка, одягнувся і пішов на кухню пити каву. Там його радісно привітав хитрун, але це не змінило відчуття стерильності та безликості – Яке тепер справляла кухня. Разом із Меллі зникли всі барвисті серветки, підставки й рушники, що робили приміщення затишним яскравим і обжитим. Саме так, як мені подобається, твердо пробурмотів Белі. Це знову його дім, холостяцьке житло без усіляких жіночих дрібничок, що лише відволікають увагу. Снідаючи, він увімкнув радіо, бо без безмеллі його пригнічувала тиша. «Ми з тобою у Хетрун, хитрун. Чоловік і собакою. Я завжди саме цього хотів». Звичка. Увесь ранок Беллі повторює собі знову і знову, що він просто звик до постійної присутності Меллі. І потрібен якийсь час, щоб від цього відвикнути. Він працював у сараї з тваринами, приймав відвідувачів, але, прийшовши додому на обід, одразу перевірив автовідповідач. Мелані не телефонувала Потім сусід привів до Беллі свого мисливського пса, якого збила машина Потрібна була термінова операція Усе склалося вдало, собака добре переніс операцію Він одужає Беллі повернувся додому пізно ввечері. Він був зовсім виснажений Але це було приємне відчуття втоми Він урятував життя тварині Те, чого ніколи не розуміла Стефані, але завжди розуміла Меллі «Дивно!» – подумав Беллі стоячи під душем. Зі Стефані він завжди відчував, що їй у ньому чогось бракує. Вона хотіла, щоб він став кимось іншим. А з Меллі він був у злагоді з собою і постійно відчував її схвалення та повагу. І перед душем, і після нього він перевіряв автовідповідач. Вона не дзвонила. Тоді він опустився на диван, посадив на коліна хитрунця і набрав її номер. Після трьох гудків вимкнувся автовідповідач. Вирішивши, що Мелені немає вдома, Беллі залишив повідомлення. Меллі, це я. Схоже, ти вийшла. Подзвони, коли повернешся. Він поклав слухавку, дивуючись, чому вона весь день не телефонує. Наступного дня, повернувшись із сараю, він знайшов її відповідь. Белі, думаю, поки що краще нікому не казати про мою вагітність. Ми можемо сказати, що зрозуміли бути хорошими друзями не привід для одруження, і тому вирішили розійтися. Далі тривала пауза, а потім Мелені тихо промовила: Бувай! І запис закінчився. Белі спробував передзвонити їй, але знову потрапив на автовідповідач. Протягом наступних двох днів йому так і не вдалося з нею зв'язатися. Він лише чув її чудовий голос, записаний на плівці. У п'ятницю, так і не погоривши з Мелані, він почав хвилюватися. Ніколи ще не було так, щоб вони так довго не бачилися, не розмовляли, не зустрічалися десь у кафе. Повернувшись додому на обід і знову не знайшовши жодних повідомлень від Мелані, Белі занепокоєно почав ходити по вітальні. «Що ж відбувається?» А раптом вона захворіла. А ще якісь проблеми з її вагітністю? Белі намагався переконати себе, що вона просто заново облаштовує свою квартиру. Багато справ. Усе розпакувати, розісити одяг, розкласти речі по місцях. Але невже не можна знайти час, щоб просто подзвонити? Невже таке коротке подружнє життя могло щось змінити в їхніх стосунках? Таку можливість він навіть відмовлявся розглядати. Вони уклали угоду. Обоє вирішили, що їхній шлюб триватиме доти, доки Мелені не завагітніє, а потім вони повернуться до своєї дивовижної дружби. Взявши ключі від машини, Белі попрямував до дверей. Саме час. Точніше, давно вже треба було поїхати туди і все з'ясувати. Розділ одинадцятий Почувши стукіт до двері, Мелані одразу зрозуміла – це Белі. «Меллі?» Вона залишалася лежати на дивані, де провела майже весь тиждень. Якщо не відповісти, може він піде? У весь тиждень вона сподівалася, що набереться сил, щоб поговорити з ним телефоном або навіть побачитися. Але сил було не більше, ніж тієї першої ночі, яку вона майже всю проплакала. Мелані не могла уявити, що він так міцно вплетений у її життя. Одна лише думка про те, що вона муситиме жити без його дружби, без звичних майже братніх стосунків із ним, а головне, без його любові, занурювали її в жахливу депресію. Белі постукав ще раз, уже голосніше. Автомобіль Мелані стояв перед будинком. Він знав, вона тут». Дівчина підвелася, розуміючи, більше не можна відкладати неминуче. Рано чи пізно мені доведеться зустрітися з ним. То чому б і не зараз? Вона спробувала пригладити волосся, яке, наймовірніше, було в повному безладі, і відчинила двері саме в той момент, коли Белі заніс руку, щоб знову постукати. «Ось ти де!» – вигукнув він. «Я вже почав думати, що ти мене уникаєш». «Я весь тиждень була дуже зайнята», – сказала вона. Белі пройшов до вітальні і упав на диван, як робив це мільйони разів раніше. Але тепер Мелені бачила в ньому не найкращого друга і довірену особу, як колись. А коханого чоловіка, який ніколи не буде з нею. Чоловіка, що розбив її серце. Він як завжди був у джинсах. Блакитна футболка обтягувала широкі груди. Найбільше на світі Мелені хотілося сісти поруч, покласти голову йому на груди, вдихати рідний особливий запах, відчувати, як він міцно обіймає її своїми м'язистими руками. Вона поставила стілець біля двана, щоб не бути надто близько до пелі, думаючи, скільки ж часу їй удасться робити вигляд, що все гаразд, і вони без особливих проблем повертаються до колишніх стосунків. «Дуже зайнята? І що ти робила?» Блукала квартирою з кімнати в кімнату, згадуючи кожну мить, проведену з тобою. «Усяке! Речі розкладала, усе приводила до ладу, прибирала. Я ж не була тут два місяці!» «Чому ж ти не подзвонила? Я б допоміг!» Мелані усміхнулася у за тиждень. «Бейлі, не ображайся, але ми з тобою по-різному розуміємо затишок». «Ну, хоча б компанію тобі склав. Прийдеш сьогодні? Попкорний фільм?» Він дивився її просто в очі. «Не думаю». Меллі опустила погляд. «Я втомилася. Ляжу раніше». Чоловік і далі не зводив із неї очей. «Може, наступного тижня?» Поспішно додала вона. «Усе це дуже дивно». «Підозрюй, ти наступного тижня будеш втомлена. Така зайнята, що ніколи подзвонити чи побачитися. Що відбувається, Маллі? Їй було важко дивитися на нього. Ще важче витримувати його погляд, не сказати йому правду було б просто нечесно. «Не можу, Бейлі, не можу цього робити», – тремтячим голосом сказала Мелані. «Робити що?» Мелані почула розгубленість його голосі. їй захотілося вдарити його, чому він такий тупий. Невже не розуміє, що все змінилося? Невже не відчуває її любові, якою насичене повітря? «Белі, я не можу більше дивитися з тобою фільми по п'ятницях. Не можу сидіти з тобою в кафе, гуляти, купатися». Мелані не могла змусити себе глянути на нього – тому, не моргаючи, дивилася на картину, що висіла над диваном, просто над його головою. «Я… я люблю тебе!» Ці слова, які могли і мали принести їй радість, викликали хвилю гіркоти. Любов зазвичай стає початком щастя, але в їхньому випадку вона означала кінець усьому. «І я люблю тебе!» Відповідь прозвучала дивно-безбарвно. Малині здавалося, що за ці дні вона виплакала всі сльози. Але ні, сльози знову застилали її очі, коли вона подивилася на Бейлі. «Ти не зрозумів. Я закохана в тебе, Бейлі. Таких темних очей у нього вона ще не бачила. Він збирався щось сказати, але вона поспіхом продовжила. Я думала, що зможу». Прикинемося одружному, доки я не завагітнію, а потім знову наша дружба. Я так її ціную, але я помилилася. Я вже не можу бути тобі просто другом, це неможливо. Сльози пекли їй очі. Його обличчя застигло, лише очі блищали гнівом. Про що ти говориш? Я нічого не розумію, адже нічого такого не планувалося. «Чорт забирай, Меллі, ти ж не казала, що таке може бути!» Вона мовчки дивилася на нього, приголомшена його реакцією. Вона знала, Белі засмутиться, але такої реакції Меллі аж ніяк не очікувала. Я не пропускала такого розвитку подій і вже точно не планувала. Але ти ж обіцяла, що нічого не зміниться. З кожним словом його голос ставав гучнішим. Ти ж знала, я не хотів більше одружуватися. Мені одного разу вистачило. Ти обіцяла мені, що все залишиться, як раніше. Саме це було для мене важливо. Не кричи на мене. У ній теж закипав гнів. «Ти думаєш, я навмисно?» «Ні, повір, я ніяк не очікувала, що закохаюся в тебе», – гірко сказала вона. «Може, ти зможеш із цим упоратися?» Мелані на мить втратила дармови. Уперше вона чула від нього таку очевидну нісенітницю. «Белі, це ж не грип і не кір. Як можна знати, мене це чи ні?» «Просто не віриться, що ти таке влаштувала мені. Нам!» Мелані розсердилася. «Я ж сказала, що не хотіла цього. Але я не можу наказати тобі, що як відчувати. І перестань бути таким ідіотом!» «Якщо я такий ідіот, перестань мене любити і знову стань моїм другом!» Їй хотілося його вдарити. А ще більше хотілося, щоб він обійняв її і міцно тримав, доки не мене цей жахливий біль. «Белі, не виключено, що час допоможе. Я просто не знаю. Але як би там не було, я згодна на спільну опіку. Він усе ще був страшенно сердитий. Вона розуміла це за напруженими плечима, за важкими кроками, коли він попрямував до дверей. «Тоді, як я розумію, мені залишається лише подзвонити тобі після розмови з адвокатом щодо розлучення». Бейлір Вучкович відчинив двері й обернувся до Мелені. Його очі і далі ми дали блискавки. «Якби я знав ціну, яку ми заплатимо за цей дурний план, я б ні за що не погодився». Він поспіхом вийшов. Мала недовго дивилася на зачинені двері, сльози текли по її щоках. Виявляється, підсвідомо, десь дуже глибоко всередині вона сподівалася. Коли вона зізнається Белі в коханні, він раптом зрозуміє, що й сам її любить. Але цього не сталося. Навпаки, він страшенно розлютився на неї за те, що вона своїм коханням усе зламала і зіпсувала, і зруйнувала їхню дружбу. Тепер Мелені доведеться обходитися без Бейлі. Але як їй жити без нього? Бейлі не зміг би описати, що відбувалося в його душі, коли він вискочив із квартири Меллі. Він був страшенно злий на неї. Чому вона покохала його? Злий на себе! Навіщо він погодився на цей шлюб? Злий на весь світ! А ще Бейлі було жахливо соромно за те, як він поводився у Меллі. Її прекрасні зелені очі були повні сліз. Її губи, він звик подумки називати їх поцілунок на Купідона, тремтіли від шаху. Крім гніву й сорому, його мучило ще дещо. Майлі більше не буде в його житті. Не буде щодня. Не буде взагалі. Ця думка викликала в нього смуток і страх. Останній тиждень був болісним, бо він не бачив її, не розмовляв із нею. Звісно, він ще побачить її, їм доведеться спілкуватися, адже скоро на світ з'явиться їхня дитина Але вже не буде тієї солодкої відвертості їхньої дружби, повної довіри одне до одного, відкритості Як же йому жити без усього цього? Ніхто не знав його так, як вона Ніхто не розумів його так, як вона Як же йому жити без неї? Белі їхав і їхав Скільки часу, куди, як і навіщо, намагався остудити гнів і провітрити голову. Казав собі, усе буде добре, з нею все буде гаразд. Чорт забирай, вони ж просто друзі, нічого більше. Було трохи більше п'яти, коли він раптом помітив, що під'їхав до будинку батьків. Мабуть, можна сказати їм про їхні з Меллі розлучення. Беллі говорив із нами минулого тижня, але не згадував, що Меллі повернулася до себе. «Треба буде зайнятися поверненням весільних подарунків. Вони досі складені в порожній кімнаті». Малі залишила докладний список із козівками, що кому повертати. Беллі заглушив мотор і потер лоб. Там зосередився жахливий головний біль. Здавалося, він ось-ось проб'є назовні дірку. Малі не хотіла нікому повідомляти про вагітність, а йому нічим підсолодити жахливу для матері новину про їхнє майбутнє розлучення». Затихнувши Беллю, війшов до будинку батьків Там його зустріла тиша Зазвичай у цей час батьки дивилися у вітальні вечірні новини «Мамо? Тату?» Покликав він, зазираючи на кухню Було зрозуміло, що вони недавно поїли У повітрі ще тримався запах печені, яку так смачно готувала його мати У сушарці стояло кілька тарілок Двері на веранду були трохи прочинені. Підходячи, Белі, почув тихі знайомі голоси батьків і скреб Він уже збирався відчинити двері на веранду, коли почув сміх матері. Він ніколи раніше не чув, щоб вона так сміялася. Потім запанувала тиша, а через деякий час до нього долину зітх. «Ого, вони там обіймаються!» Ця думка вразила Белі, він задихнувся, ніби його вдарили в сонячне спитіння Його батьки, двоє людей, яких він вважав нещасними у шлюбі Бейлі завжди думав, що вони не розлучаються лише за інерцією А вони гойдаються на гойдалці, милуючись заходом сонця і цілуються Белі тихенько відступив, безшумно перетнув вітальню і вийшов до машини Поки він їхав додому, думки в його голові стрибали і обганяли одна одну. Роками він думав, що тільки шлюбні узи, тільки клятва, дано перед вівторем, тримають разом його батьків. Знову і знову Меллі повторювала йому, що всі їхні суперечки, сутички і перепирання – це просто добродушне піджартовування одне над одним, своєрідна форма любовної гри. Він ніколи не слухав Меллі. Хто міг краще за нього знати його батьків? Тепер у нього було відчуття, що весь світ перевернувся. З-під нього Беллі вибили всі опори, змінили всі звичні уявлення. Спочатку Меллі, потім це – зовсім несподіване нове уявлення про подружнє життя батьків. Отже вони не лише вміють сваритися. Вони кохають, кохають одне одного. Любов була з ними всі ці роки. А сама сімейне життя батьківі стало головною причиною ненависті Белі до шлюбу. Недовге життя зі Стефані, яке не залишило в нього нічого, крім неприємних спогадів, привело його до твердого рішення більше ніколи не одружуватися. Але тепер усі його уявлення і переконання руйнувалися, мов картковий будинок. Головний біль не відпускав Белі, коли він під'їхав до свого дому. Треба зібратися з думками. Мені потрібен мир і спокій мого холостяцького притулку. Мені потрібно... потрібно... Та, чорт забирай, я поняття не маю, що мені потрібно. Мелені зрозуміла, що ненавидить захід сонця. Ненавидить цей невиразний час між днем і ніччю, коли лягала спати ще рано, а дивитися у вікно надто сумно. Сутінки тяжкий час, але немає нічого похмурішого і гіршого ніж життя без друзів. Так думала Мелені, сидячи за кухонним столом із ручкою, блокнотом і чашкою кави. Завтра неодмінно треба піти по продукти. Увесь останній тиждень вона харчувалася консервами. Йти до магазину їй було дуже страшно. Раптом зустрінеш знайомих, і доведеться розповідати, що вони з Беллі розійшлися. Але тепер, коли їхні шляхи остаточно розійшлися, треба приготуватися казати всім, хто питатиме, а таких, без сумніву, буде дуже багато. Неприємно відповідати на ці запитання, але через кілька місяців, коли виросте живіт, буде значно гірше. Мелині поклала руки на живіт, думаючи про дитину, яка росте всередині неї. Попри її страждання через любов до Бейлі, попри їхній безглуздий розрив, вона анітрохи трохи не шкодувала, що завагітніла. Навпаки, це радісно хвилювало її. У її житті завжди буде частинка кабелі його маленька дівчинка або маленький хлопчик, і вона зможе любити його, берегти його. Мелані попрямувала до спальні, вирішивши, що сьома година вечора цілком підходящий час, щоб залізти в піжаму. У цей момент у двері постукали. Хто там іще? Можливо, хтось із друзів або сусідів побачив світло у вікнах і вирішив дізнатися, що сталося? Так, схоже, настав час відповідей на численні запитання. Мелені похмуро вийшла зі спальні і пішла відчиняти двері, побачивши на борозі Беллі вона від подиву розкрила рота. «Я знаю, ти казала, що більше не хочеш мене бачити». Без жодних передмов почав він. «Якщо чесно, я не казала, що більше не хочу тебе бачити». «Ти маєш поїхати зі мною, Меллі». «Поїхати з тобою?» «Куди?» Вона міцно тримала двері, ніби таким чином могла завадити Белі увійти не лише до її квартири, а й до її серця «До мене, розумієш, хитрун...» У неї впало серце «Боже, що з ним? Він поранений?» Мелані схопила і міцно стиснула руку Белі, а в її очах з'явилися сльози «Ні-ні-ні», – ні», поспішно відповів чоловік «Нічого особливо поганого, він... він просто не їсть. Думаю, він сумує за тобою. І я подумав, може, ти зайдеш до нього на кілька хвилин, погодуєш його?» Найменше Мелені хотілося їхати до будинку Белі, але якщо це потрібно хитронові, то тут і думати нічого. «Гаразд, тільки сумку візьму». За кілька хвилин Мелені вже сиділа поруч із Белі в його машині, вдихала знайомий улюблений запах і розуміла, що знову піддалася тортурам спогадів. Через тиждень чи два, після того, як почалося їхнє сімейне життя з Бейлі, Мелені дуже занепокоїлася. Раптом подумала, що вона німфоманка. Її насторожило, що їй так подобається займатися коханням. Вона думала, що справа саме в сексі, а Бейлі тут абсолютно ні до чого. Але тепер вона знала, так добре їй було саме з Бейлі. І навіть думка про близькість з іншим чоловіком – Тепер викликала в неї відразу. Вона нишком глянула на Белі, який насвистував так, як умів тільки він. Насвистує, отже, щось відмірковує. Були часи, коли вона могла зрозуміти, про що він думає. Могла, але тепер ні. Здається, Белі відчув її погляд, він швидко глянув на неї і знову зосередився на тросі. «Вибач, я так жахливо поводився», – сказав він. Мелані захотілося як слід розсердитися на нього. Коли сердишся, легше забути про біль, легше мати з ним справу. Але втримувати в собі ці емоції Мелані ніколи не вдавалося. Вона не могла довго сердитися на Белі. «Усе гаразд, ми обоє були надто збуджені», – м'яко відповіла вона. Обидва замовкли. Раніше їх ніколи не обтяжувала тиша. Вони прекрасно розуміли одне одного і мовчали, тому що їм не були потрібні слова. Пауза, що виникла тепер, була іншою. Вона викликала важку незручність, її хотілося перервати. Але Малані вже все сказала раніше, а Белі, мабуть, теж не мав чого додати до того, що вже наговорив. Чим довше тривала тиша, тим голосніше калатало серце Мелані. Їй здавалося, що цей «стукіт» стає оглушливим. Вона байдуже дивилася у вікно, а всередині боліло все, бо вони якраз під'їжджали до олеї, щоб глади його будинку. Сонце вже зайшло, навколо лежали глибокі вечірні тіні, вхід до будинку був яскраво освітлений. А ось і веранда. З гойдалкою. Беллі поставив машину на гальмо, а Мелені повернулася і витріщилася на нього – він багато разів казав їй, що Гойдолка на веранді не для холостяків, а для літніх подружніх пар. А одного разу навіть заявив, день, коли на його веранді з'явиться Гойдолка, буде днем, коли його заберуть до божевільні. «Ти з'їхав з глузду?» – м'яко запитала Мелані. Белі заглушив двигун, неквапливо відстебнув ремень, повернувся до неї і спокійно відповів. «Так». І це те, заради чого ти привіз мене сюди? Те, що хотів показати? Вона не розуміла, навіщо він купив готілку. Чи була це незграбна спроба попросити пробачення за те, як він поводився у неї вдома? Чи, можливо, він зробив це, щоб якось відновити їхню дружбу? Ходімо на веранду, погойдаємося. Мені треба багато чого тобі сказати. Спокійно промовив чоловік. Боже, невже він, Бейлі, здатний на таку неймовірну жорстокість? Невже він не розуміє, що це моя мрія? Ми вдвох сидимо на Гойдолці і дивимося на своїх дітей, які граються у дворі. Невже він не розуміє? Таким є моє уявлення про щастя. Сидіти з ним поруч на Гойдолці щовечора, розповідати одне одному про події минулого дня, ділитися переживаннями і любов'ю. На негнучких ногах Мелані вийшла з башини і піднялася слідом за Белі на веранду. Він чекав, поки вона сяде, потім опустився поруч із нею так близько, що вона відчувала тепло і міцність його тіла. «Меллі, відтоді, як я сьогодні в день поїхав від тебе, я дуже багато думав. Я їхав кілька годин, їхав, їхав, я був страшенно злий на весь світ. Бо все так по-дурному вийшло. Він глибоко зітхнув і кілька разів хитнув готівку». Невідомо як, але я опинився біля будинку батьків. Я подумав час розповісти їм про наше розставання. Він дивився не на Мелені, а в прості перед собою. І як вони це сприйняли? Вона розуміла, як йому важко. У Мелені все це було ще попереду, вона ще не говорила зі своїми батьками. Я їм так нічого й не сказав. Не вийшло. Бейлі подивився на неї. Коли я прийшов туди, вони були на задній веранді, сиділи на годілці і пестилися, як пара старшокласників. На подив Бейлі, з її губ зірвався сміх. Генрі і Луела пестилися. Бейлі теж усміхнувся. Ну, я не став придивлятися. Усмішка зникла з його обличчя. Він випростався і провів рукою по волоссі. Я пішов, вони навіть не знали, що я був там Я був приголомшений, побачивши, як вони люблять одне одного Я зрозумів, саме любов тримає їх разом стільки років А я весь час намагалася пояснити тобі це А я ніяк не міг зрозуміти до сьогоднішнього дня Мої батьки найкращі друзі, а іноді найлютіші вороги і щодня на заході сонця вони виходять на веранду. Сідають на годалку і діляться ніжністю, ласкою та пристрастю. Вони друзі і коханці. Мелоні напружилася. Вона не розуміла, до чого він веде. Може, він говорить про те, щоб розлучитися, але зберегти не лише привіла й дружби з нею, а й секс? Велі, якщо ти вважаєш, зачекай. Дай мені закінчити. Знаєш, о чому твій великий недолік, Мелі? Ти завжди починаєш розводитися про те чи інше, коли хлопцеві потрібно сказати щось особливо важливе. Він усміхнувся, і ця усмішка ледь не позбавила її подиху. Знаєш, як мене завжди мучило, що я у батьків єдина дитина? Дитина не повинна бути єдиною. Моя дитина не повинна бути єдиною. Велі, тепер уже ти відходиш кудись убік. Заради Бога, поясни мені, що я тут роблю? Чоловік уважно дивився на неї. Коли ми приїхали сюди, і ти раптом побачила Гойдельку, я сказав тобі, що втратив розум. Я справді втратив розум, коли уявив собі життя без тебе. Він узяв її руку свою. Я згадував весь той час, відколи ми знайомі. І знаєш, Завжди, коли мені було самотньо, сумно чи весело, коли я був щасливий або наляканий, я завжди хотів бачити і відчувати поруч лише одну людину – тебе. Мелані здивовано дивилася на нього, на його красиве обличчя, у його прекрасні очі, а її серце калатало далі швидше. Уперше за довгий час їхнього знайомства вона навіть боялася припустити, чим же він закінчить свій монолог. Коли я був на церемонії випуску з коледжу Меллі, я шукав вона тебе, а не Стефані. Передбачалося, що саме Стефані, жінка, яку я люблю, але я виглядав у залі твоє веснянкувате обличчя, бо саме його мені потрібно було побачити. Він відпустив її руку і провів пальцем по щоці. Мелані, кисляве карасику, Сьогодні я зрозумів, що люблю тебе стільки, скільки знаю, від другого класу і я не хочу розлучатися і не хочу проводити жодної миті свого життя без тебе. Мелані пильно дивилася на нього, боячись повірити, боячись, що слух грає з нею якийсь дивний жарт. А Може, жартує Белі? Якщо це один із твоїх божевільних жартів, Белі. Я ніколи, ніколи в житті тобі не пробачу. Коли це я жартував із тобою так божевільно? У шостому класі. Коли ти підсунув черв'яків у мій бутерброд, а потім посперечався з майком Муром, що я з'їм свій швидше, ніж він свій. Добре, що я побачила черв'яків раніше, ніж відкусила перший шматок. Очі Беллі весело спалахнули. Так, справді, виходить, і все-таки одного разу пожартував із тобою по божевільному. Але це було давно, ми були дітьми. Він зітхнув його очі потемнішили. Ми вже давно не діти, Пеллі. Я хочу залишитися твоїм найкращим другом, але водночас хочу бути твоїм чоловіком і людиною, з якої ти розділиш мрії, людиною, з якою ти займатимешся коханням щоночі до кінця свого життя. Ох, Белі. «Якщо ти мене не поцілуєш, просто зараз клянуся, я помру!» – майже закричала Мелені. Він поспішив здійснити її бажання. Міцно обіняв і притиснувши до себе, почав цілувати з такою довижною ніжністю і солодкістю, що всі уламки її розбитого серця знову стали на свої місця. Трохи відсторонившись, Мелені подивилася на нього серйозно і твердо. «Белі, а це все не через дитину?» Я маю на увазі може, ти хочеш залишитися одруженим зі мною, тому що нам треба народити ще одну дитину, щоб ця не була єдиною. Моя чудова неймовірна Мелі, існує лише одна причина, яка може змусити мене залишитися одруженим із тобою, і ця причина любов. Я говорю не про любов друзів, я говорю про любов чоловіка до жінки, а ти, моя єдина кохана жінка. Від дитинства і на все життя. Мелані кивнула, емоції переповнювали її, вона була нездатна говорити. Думаю, я вже був закоханий у тебе, коли в п'ятому класі побився через тебе з Гарлі Раймондом. Розсміявшись, Мелані похитала головою. Ні, це гарні Раймонд відлупцював тебе, але найважливішим був твій порив. Белі взяв її обличчя в своїй долоні і, дивлячись на неї, з майже відчутною ніжністю сказав. «Ні, Мелі, найважливіше – це любов. Я хочу все життя, що залишилося – любити тебе і бути коханим тобою». Їхні губи знову злилися в поцілунку. У цьому поцілунку було все – довіра і радість дружби, пристрас на бажання коханців і душевна близькість однодумців. «Я кохаю тебе, Меллі», – прошепотів він її на вухо. «Я кохаю тебе, Беллі», – відповіла вона. Раптом він підвівся, і вона охнула від несподіванки, бо він раптом підхопив її на руки. «Що ти робиш?» – запитала вона. «Те, що мав зробити два місяці тому. У деяких питаннях треба суворо дотримуватися правил. Думаю, якщо я зараз перенесу тебе через поріг, як годиться...» Це зробить наш шлюб справжнім. Назавжди. Справжнім. Назавжди. Ці слова відгукнулися в серці Мелані неймовірним щастям. Коли ти дивишся на мене так, як зараз, я почуваюся королевою конкурсу міст найкраща ярка. Белі засміявся і в його очах палало бажання. Одне я знаю точно. Ти королева мого серця. З цими словами він ударом ноги відчинив двері і переніс свою дружину через поріг.